It's the top of the town, it's a god on a wall. Cápsules musicals amb Rafael Corbí, avui al món de la música amb l'australiana Sarah Storer To the point Rain Dance és el setè àlbum d'estudi de la cantana australiana Sarah Storer, realitzat al mercat discogràfic per ABC Music amb Universal Music d'aquell país el 12 d'abril de 2019. Aquesta que escoltem de fons és el primer senzill apregut de l'àlbum realitzat en avançament el gener de 2019. Rain Dance, una cançó d'esperança, una cançó que envia un missatge d'esdevenir tots junts com un de sol a través de la música i a través de el ball. Música, segons Sarah Storer, és una gran teràpia i tota la nació, en aquest cas referint-se a Austràlia, però també a la humanitat, espera el ball i la música com si fos la pluja, cada vegada se'n Una gran compositora que ens porta aquestes cançons i que ens condueix fins als 12 temes que formen part d'aquest Rhyme Dance. D'altres cançons fantàstiques també ocupen aquest disc de la Sarah Stoner, una cantant que va debutar l'any 2000 amb el seu primer àlbum un magnífic Chasing Buffalo que va ser un número 6 a Austràlia però després n'han continuat d'altres el Beautiful Circle del 2002 el Fairfly del 2005 Silver Skies el 2007 Love Grass el 2013 el Silos el 2016 i aquest Rain Dance el 2019 shame underbells the ring. In God's hands we trust, children sing. The days are gray and darkness falls onto thee. The most innocent of all ch Sara Storer va néixer com a Sara Vettatín Storer el 6 d'octubre del 1973. Va néixer a Women, a Victoria, l'estat de Victoria, Austràlia, tot i que els seus orígens cal cercar-los a Catherine, als territoris del nord d'aquest immens continent, illa-continent, cantant, compositora i professora que va debutar en el món de la música l'any 1996, sempre acompanyada de la seva guitarra acústica. La Sarah Storer va obtenir un èxit uh, impressionant a Austràlia quan va guanyar set premis dels anomenats Golden Guitar dels més importants amb aquell país, al festival de Tangworth, això va ser el 2004, i durant els anys han arribat a aconseguir més d'una vintena. Tres dels seus sis àlbums d'estudi han aconseguit entrar amb el tot 30 de les llistes australianes, els àlbums Firefly, Lovegrass i Silos. A més a més, també va guanyar el premi d'Aria, amb els seus premis anuals del 2016 com a millor àlbum de música country. Sarah Storr també ha estat membre d'un trio de música country, anomenat Songbirds, entre el 2007 i el 2009, amb dues altres fantàstiques cantants australianes com Becky Cole i Gina Jeffries. us hem volgut presentar aquest Rindance el disc entre 2019 de Sara Storer dins de les nostres minissèries musicals una cantant que a més a més a la seva família també ho té un altre excepcional cantant és en grec Storer el seu germà amb multitud de cançons han interpretat peces de manera conjunta avui Sara Storer ens ha acompanyat a les càpsules musicals lefer on by while flying in the distance so tonight